<טיפוק> ברוכים הבאים לשעשוען המצליח ביותר בעולם, אלוף הטריוויה, וקבלו את המנחה שלכם, חיים יזרע חיים! שלום לצופים, שלום לקהל המוקלט באולפן, ובואו לא נבזבז זמן, כמו שאמר כאן פוטיוס, ונכיר את המתחרים שלנו להשבוע, רב פקח שועלי ממשטרת תל אביב-יפו. תודה רבה, תודה רבה לחברים מהתחנה. ומולו תתחרה סיבי תזדרכת. <תודה> רב פקח שואלי, אני מבין שאתה חותך קישואים להנאתך. מה הוא התחביב שלי? <laughs> נכון, רגע, עוד לא התחלנו, חכה. והקטגוריות שלנו להיום... רגע, מה איתי? אין זמן. הקטגוריות שלנו להיום הן תחנת משטרת תל אביב-יפו, מאכלים, אישים, <אישים> אירועים וחצילים <חצילים> בקולנוע. <ולשאלה>, ולשאלה הראשונה, רב פקח שואלי, נא לזכור לנסח את התשובה כשאלה. כן, משטרת תל אביב-יפו במעל, לא הרבה. והתשובה היא... הירקון 35. מהי הכתובת של משטרת תל אביב-יפו? נכון, ואתה ממשיך. משטרת תל אביב-יפו ב-200. הוא שימש בתור מפקד התחנה בשנים 90-98. מי הוא? ששון מצלאווי. יפה, יפה מאוד. רגע, זה לא פייר, כל השאלות עליו. הנה, קחי שאלה שלא תפגעי. באיזו קטגרת תבחרי? אה, אה, אישים ב-400. הוא זכה בפרס השוטר ההוגן לחודש פברואר. אני לא יודעת! אה. אפשר לענות במקומה? כן? מיהו עזרא בן חמור? יפה, יפה מאוד! לאן תמשיך? מאכלים ב-300 זהו המחיר עבור כוס קפה במכונת הקפה שבתחנה מהו שקל שלושים? יפה! ואתה ממשיך מאכלים ב-400 היא מביאה כל יום סנדוויצ'ים לתחנה ב-10 בדיוק מהי אשתי? לא מספק, צריך שם בטח הוא מרנד, תגיד שם! מהי מרגלית זועלי? יפה! פה. תן לה משהו שלא תבכה, תן לה משהו! בבקשה, שאלה הבאה אלייך, סיבית מה אכלים ב-200? מהי המנה המוגשת כל יום ב-10 בתחנת משטרת? מה הוא תלוויצ'ים בצ'קה-ז'י? יפה, נכון מאוד! ואנחנו עוברים מיד לשלב השני, לסיבוב הכפול בו אנו מכפילים באופן אוטומטי את הנקודות לרף פקח שועלי יש עכשיו במקום 700, 1400 נקודות ולסיבית שהיה לה קודם אפס יש עכשיו שום דבר! <laughs> ולסיבוב השלישי, שועלי תתחיל טוב, אני... רגע, אתה פגעת במשבצת הסיכוי הכפול. אני לא עשיתי כלום, אני אנקה את זה, זה לא אני. תראה, תרגע, זה אומר שיש לך שאלה עם פרס גדול, האם אתה מעוניין? אה, בטח, בטח. והשאלה היא, זוהי התוכנית האהובה ביותר על רב פקח שואלי, אם המנחה שרב פקח שואלי ידאג לטפל לו ברפורטים מיד בתום שידור התוכנית. אה, זה קל, מהו בשידור חוקר? מה? לא, עוד צ'אנס. זה בטוח, נו, מהו בשידור חוקר? אחרי כל מה שעשיתי בשבילך? אבל רפי בסדר? בסדר, אוקיי. בבקשה, שאלה הבאה אליך: זוהי הטיבטית הוותיקה בעולם. אהה... מהו... מהו... נכון, מהו מהו, צדקת הפעם, אבל שים לב לשאלה הבאה: זהו קולו של החתול. אהה... מהו... מהו... נכון, צדקת שוב, ולכן אני מעביר אותנו לראשונה בהיסטוריה למשבצת הסיכוי המטורף. סיבית! כבר נרדמתי! יש לך אפשרות לענות נכון ולזכות בכל הקופה, בסדר? בטח! תעשי את זה בשבילי. זהו הקול של סיבי תזדרכת. מה? מה? מה? יפה! ויש לנו אלופה! יש, יש! זהו, נגמר? אז יש לי שאלה בשבילך, חי! זהו מספר השוטרים שמחכים לך בחוץ! לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, עוד שאלה! זהו המנחה שיבלה את הלילה בעבוק אביר! זהו, עוד שאלה, עוד שאלה! כמה עצורים יושבים בצה אחד, אה? אני פוצץ לך את הטחנה? היפופוטם! קטעים נוספים תוכלו לשמוע בהיפופוטם.co.il